Horainoazte batzuk Espainiako gobernuko osasun ministerioak agiri bat kaleratu zuen eta agiri honen bidez ospitaletako emaginei aholku batzuk eman ditzkie doa zen emakumei informazio gehiago eskaintzeko aldutela eta erabakietan, erditzeko unean hartu behar ezaten diren erabakioetan partai dizan daitezen emakumeak eskatzeko. Erditzeko unean emakumearen parte hartzea gaur egun norainoko izaten den e, galdezka haritu da eneriz Donostia Hospitaleko Begoina Ugarte eta Javier Rei izan gara, bai dokumentu honen berri jakiteko eta baita emakumeak erditzeko unean zen zenbateraineko parte hartzea duen galdetzeko. Ugartek eta reik euren bizipenataz egin digute, eta beraz Donostia ospitaleko berri emango digute. Azteko garbia adieraz digute guztia ongi baldin badago bintzat, erditzea prozesuna normala, naturala dela, eta emaginak, naiz ginekologuak, aligetak utxien sartu behar dirla tartean. Horditzea prozeso normala bat dela eta alik eta gutxien tartean sartu behar dela. Nik uste dut koktel hormonal bat sortu behar dela eta hori sortzeko behar dela ba, giro berezi bat. Eta emaginak ba, aiatu behar dugu giro hori lortze da. Hordun osoa izaten da berezia eta azken unne hori ere berezia izan dadin lan egiten dute donostio hospitaleko emaginek. Alik eta goxio eta songeien Denbora pasan drearekin laguntza eman, berarekin egon, esfikatuan beste monitoretan, esfikatuan beste grafikatan egon berarekin laguntza eman. Eta ba, lagundu ba oean zutik edo nahi dun bezala, baina lagundu. Horrek asko, ematen du. Amatxo izateko puntu dagoen emakume bakoitzariago kintzen zaion emaginaren umorea. Ezberdina da, jaiotza bakoitza bezala eta ba, langintza horretan egun bakoitza bezala. Kopuru Kopuroaldetik ere pareka ezinak dira zentro guztiak, Donostian esaterako erdiitzar dagoen emakume bakoitzeko emagin bat izatea lortu nahi dute beharradinako harreta jaso dezaten. Lortu behar lehen bai lehen ba, ez lehen esan dudan bezala emagin bat andre bat. Horrek hoi izango da guretzako eta andreentzako baitare e, impresenddiblea. Batzuk erditzeari dago kionen zenbait erabaki aurrez hartuta ekartzen dituzte erditzeko plana egiten baitute. E, azte batzuk lehenago agi dira ospitalea behaltzen erditze plana. Erditze plana noietan emakumeak esaten dute zer nahi duten, beraien partoan edo zer ez duten nahi. Edo, batzutan, adostu egin behar direla erabakiak bai emaginekin, eginezkologuerekin baita. Plan horrek zenbait gauza, arrastan dizkia emaginei, baina arditzagelara plani gabeiritxiz gero ere, lasai egon, Epidurala jarri edo ez erabakitzetik arago, bai behit haude beste zenbait kontu. Beraz, zomakumeak erditze garaian gertatuko denaren gainean, iritzea ematez gain, ba zenbait erabakire, arditzake. Aurraren mundurako lehen jauzia aligeta naturalena izateko ari diralanean, eta hori delata gara batean dilatazio garaian, ura edatea debekaduta, bazegoen ere, orain baimendu egiten dute. Buk nahiago deu, ba edatea, ba suero, ba jarri, ba, jarri baino ezte. Bai batean etxean izaten ziren jaiotzak batere baliebiderik gabe. Egun ordea etxean ere egin daitezke eemaen laguntzeta guzti. Baina gaur egun badakogu baitare eemainoak partuak atenditzen dituztenak etxean. Gaur egun ez da lehen bezalaiten da ba, garantia guztiekin eta txantza izan hasi O hospitalera. Hospitaletan etxean aukeraz berri gaude beraz.